Bismillahirrahmanirrahim الله alamin Wassalatu wassalamu ala rasulih alamin Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Law kiwa nitara 22 safara 46 ketika درس كتاب احاديث الاخلاق لفضيله الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى توجد لنا ملحو 30 في تزكيه النفس ن لتفيق القاعيده Misingi muhimu katika kujitakasa mwanadamu au muislamu nafsi yake kuna mambo ambayo muislamu akishikamana nayo biidhnillahi ta'ala ni sababu ya kuitakasa na kuisafisha nafsi yake qala al-qa'idatu as-sabia tadhakkaru al katika mambo muhimu sana au miongoni mwa mambo muhimu sana ili mtu kuitengeza nafsi yake ni kukumbuka Akhira na zaidi kukumbuka ile siku atakayoondoka duniani Bimaana kuyakumbuka mauti na ndiqaa'illahu azza wa jalla na kukumbuka قوله ككتمنا لله سبحانه وتعالى قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اني لومن نني الله نلتزم نفسي امتangular zanini kuajili ya kesho maana yake ni kila mmoja ajiihesabu nafsi yake kila mmoja ajiangalie nafsi yake makini kabisa nimeandaa nini kwa ajili ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala na mara nyingi tujiulize nafsi zetu je hali ndio nayo mimi ni radhi kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala hivi ikiwa ndiyo na hapo utakuwa umeghurika ukisema ndiyo utakuwa umeghurika ukajiona kuwa ulchokifanya cha kwa ajili yako wewe kukutana na Allah basi wahitaji ujirekebishe na ikiwa la ndivyo ilivyo sababu mu'min haridhiki na ile nafsi yake ilivyo mahma kan basi nitufanye bidii katika kujirekebisha ili tutakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala awe radi na sisi waqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthiru dhikra hadim al-ladhat yani al-maut kutaja kile kinachovunja na kukata kila starehe اقصد الموت. فالمطوم صلى الله عليه وسلم اتوصى تكثريش ويتاجى الموتي سنه سنه. قال الشيخ والموت هو الفيصل بين هذه الدار ودار القرار. الموتي ndio yanopambanua ndio yali kati kati ndio kitu kilichokuwa katikati baina ya hii nyumba ya dunia na nyumba ya kuishi milele akhira bimaana mtu hawezi kufika akhira mpaka apitie nini mauti mpaka mauti ya mfiki. wal fasilu baina wakti al amal wal na mauti Ndiyo katikati baina ya wakati ambao mtu aweza kufanya amal na wakati ambapo atalipwa kwa amali yake Bima'na kilichobakia ili mtu alipwe kwa amali yake ni kufikiwa na mauti Wahuwa al hadd baina takdimi zadi wa mulaqati jazaihi na ndiyo mpaka Unaota baina ya wakati wa kutanguliza kile unachojiandaa nacho kwa ajili ya safari ya akhira na kukutana na malipo yake. Kwa hapa hapa unamuhula wa kukusanya yale ambayo utajiandaa nayo kwa ajili ya akhirah. Mauti yanapokufikia tu pale pale una malipo yako. Ikiwa ni khairi utaiona yako فلا مجال بعده للتوبه والاستغفار من السيئات اما بعد الموت ماكنا تنى نفس يمدى kufanya tauba ولا kuleta استغفار قطكمانا ماكوسه اللي وفن ولا مجال بعده للاستكثار من الحسنات ولا kukithirisha katika mema sababu so, ashaondoka katika dunia ashaondoka katika nyumba ya amani sasa hivi uko katika nyumba ya malipo yani lau kama maiti angezungumza sijui angetuana saha gani kwa walioko hai lau kama maiti aweza kuzungumza akatoka kaburini akaambiwa wapena nasaha watu sijui atazungumza kwa sauti gani ili kuwaonya wale watu kabla hawajafikiwa na mauti. Lakini wengi katika watu huku wa katika maisha haya ya dunia wapoteza muda wao katika mambo ya upuzi. Wengi wetu sisi tupoteza umri wetu katika vitu ambavyo havina faida la katika dunia yetu wala katika akhera yetu. Mtu umri wake bure tu. Lakini wallahi siku ile mauti itamfikia mje. اتتمنى لو كما وقتي واكي ان يشغلشه في طه تتمنى لكنه يكون الوقت تاياري وشكوش قال كما قال تعالى وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا wale wafanya wa uovu mpaka yakamfikia mmoja wao mauti yakimfikia mauti asema inni tubtu l'an hakika mimi sasa nimetubia baada ya kuwashafikiwa na nini na mauti tauba haikubaliwi hata akapiga ukelele gani ile tauba haikubaliwi na Allah subhanahu wa ta'ala ispokuwa ikiwa atatubia kabla ya kufikiwa na mauti yuko duniani hapa atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo kuyakumbuka kwe mauti ni sababu kubwa sana ya kuutengeneza moyo wake mwanadamu na wengi katika wale ambao wamejisahau na kughafidika katika hii dunia utawakuta kuwa matendo yao yamekuwa maovu kwa sababu megafidika kuwa wakati wote wataondoka katika huli mwingu yani hili jambo halihitaji uwe na sababu ambazo zinaonekana bi maana kila mtu pakaawe mgonjwa kisha baada ya kuwa mgonjwa polepole ambaye wewe bado karibuni niweza kufa aweza kuwa mtu mzima hivi mzima yuko hivi Kuna mtalib ilmu katika daura ya ikhwa salafiyin kule Indonesia mwaka jana au mwaka juzi miaka iki karibu yuko katika darasa amekaa andika faida mzima andika fawaidi mpaka sikumbuki kulikuwa na aya mwisho ameandika akiweka full stop hapo pakangu kwa kafariki katikati ya darasa lakini uonaje mauti ya Afa katika hilak ya idmu Hana chochote mzima yani hapo ulipo ulipo kaa sasa hivi mauti inaweza kufikia hakuna mtu ana guarantee kuwataishi katika ulimwengu kiasi gani kuishi ni amri yake Allah subhanahu wa ta'ala na ndio maana tukiamka asubuhi katika adhkara alizotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillahil ladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur hata katika dhikri yako hii ya kukumbusha kuwa kwani wewe ukumbuka nini ulivyokuwa lalala hebu jiangalie umelala Wakumbuka kumbuka kitu gani nani yamepita kitu gani kimefanyika kuna chochote chakumbuka yani ni mauti na ndio mana katika naim ya watu wa peponi hawalali watu wa peponi hawalali kwa nini mtume sallallahu alaihi wasallam akataja kuwa annom nawm akhul kwa sababu usingizi kulala ni ndugu yake mauti na peponi hakuna mauti akataja mtume sallallahu alaihi wasallam wa la yanamun watu wa peponi hawalali Allah atawapa nguvu ya kuweza kuishi milele bila ya kulala wataishi hawalali sasa huu ni mfano tu. Wakumbushwa kuwa angalia ulipolala ulifunga macho tu ukalala. Basimauti yaweza kuja wakati wote. Ukaisabika katika wafu. Baada ya kuwa labda dakika tano zilizopita watu kukuzungumza katika wanaoishi duniani. Ghafla sai wakati wa dhuhuri. Alasiri uweze kuswaliwa utakuzika magharibi ukasodiwa kuzika hakuna mtu ana dhamana ya kuishi katika ulimwengu kwa miaka anayotaka yeye la wala usitizame kijana wazee ukasema mimi bwana nkiwa mzee nitatubia mara nyingi wakumkusha ya maneno ukisema maneno hayo njoo msikitini swali kisha uangalie kuna wazee wangapi msikitini hapo tulipokaa wazee wangapi Wawili wili sio wazee wawili tu na vijana wengi mbona wazee si wengi kama watu waishi paka uzeni kama watu wataishi paka wao watu wazima mbona wazee wachache kumaanisha kuwa ni wachache sana watakao umri ule unaowaona wale ambao wao watamani ufike umri kama ule ni wachache sana watafika kuna wengi utawaacha hapa njiani wengi sana ثم هو مدرك كل الناس لا محاله ليس تفهموا موتي يتمضري كل انتو كل مmoja wetu hakuna anayeweza kuyekimbia وملاقيهم بلا ريب ان موتي يتكوتانا <يتكتنى نواه> معو بلا شك كما قال الله عز وجل <قل> الموت الذي تفرون <هأنبيه> Hayo mauti mnao yakimbia kila mmoja wetu akimbia kila sababu ya mauti. Bi sasa hivi lau kama utapigwa na homa we unenda kufanya nini? Wenda kutafuta dawa, unwe. Ili ile sababu ya mauti uwe utaiondoa, si ni maradhi. Leo ukoona mahali kuna hatari, pale mahali huendi. Kwa nini? Wajua pale nikienda kienda ni mauti. Kwa wazikimbia kila sababu zitakazokufikisha wewe katika mauti lakini Allah atuambia qul innal mautal Aladhi tafuruna minhu fa innahu mulaqikum maneno mazuri sana Allah ameizungumza fa innahu mulaqikum ayo mauti yatakutana Bimana, ya ya na nyinyi bimaana hata huko unapoyakimbia mauti huko ndio unakutana nayo yani yamekaa ya Kusubiri we waje upende usipende yakupadi yamekaa ya kusubiri wakati wako utakuja tu eh, kimbia kokote kimbia utakokimbia na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika aya anayotaja waqala ta'ala aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada popote mtakapokuwa aina ma takunu Yudrikumul maut mauti, mauti ni huko mliko Walau kuntum fi burujin Hata mkiwa katika ngome zenye nguvu zimejengwa kisawasawa Kweni Kwani walio ndani ya ngome wafikiri na mauti kule wafikia mauti Hayangali wewe ni mfalme wewe ni waziri wewe ni raisi, wewe ni raia uwe utakavyokuwa Mauti hayachagui. Ukifika wakati wako utaondoka duniani. Uwe utakavyokuwa wamiliki katika dunia, huwezi kununua mauti esikufikie. Kule utakakuwa utakufikia. Qala fafi dhikri al-abd 'azima. Katika mje kuyataja mauti na kuyakumbuka kuna manufaa makubwa sana ndani yake. فبذالك تستيقظ القلوب الغافله وككumbuka موتي نيوو زيلزوغفديكا هوامكا زكغوتوكا وتحيى القلوب الميته نيوو زيلزوكفا حوپاتا اوحي كوكتياو موتي ويحصل اقبال العبد على الله na kwa kadhalika utengenea kule mja kuelekea kwa Mola wake Allah Subhanahu wa ta'ala. Watazulu ghaflatu wal-i'radu an ta'ati Allahu 'azza wa jalla. Naila ghafla na mtu kukigeuka na kupuuza kumtia Allah huondoka akageuka katika ta'a. Hata katika dunia shida zikikupata shida zitakazokupata mitihani itakayokupata ukikumbuka mauti utaona si chochote. Wallahi si chochote. Na ukiwa umepatwa na furaha na dunia imekufungukia ukakumbuka mauti huwezi kuhurika na kilicho kabisa ukijua kuwa hivi vyote hivi sasa hivi nikianguka nitaviacha chapa Vyote na viacha hapa koi kio umekusanya madi wewe unaokusania warithi warithi wako sio kuwa ni vyako ni wale watakaokurithi wewe chako wewe ni kile kitanguliza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ama kile kilicho kiwacha cha wengine watabeba wengine wewe wataka chako chako ni kile kilicho kwa sadaqa au chimba kisima umejenga msikiti umejitolea hiki umefanya kile khairat zilizonazifanya hicho ni chako ma'inda kum Wa wama inda Allahi ba kilo licho kiweka kwa Allah utakwenda kukikuta mbele ya Allah Subhanahu ta wa ta'ala wama tunfiku min khairin yuwfa ilaykum wa antum la tudlamu kwa ile khairu naitoa Allah atakulipa Allah Subhanahu ta wa ta'ala asema naham tadulumi wa katika hilo utapewa khairiyan qala qala Sa'id ibn Jubair Sa'id ibn Jubair asema Lau faraka dhikru الموت قلبي خشيت ان yafsuda علي qalbi Lau kama kukumbuka mauti kutapotea katika moyo wangu kutaondoka katika moyo wangu nachelea na na kuogopa moyo wangu utaharibika usipokumbuka mauti moyo wangu utaharibika ukikumbuka mauti yatakutengeneza wallahi ما يشاءك وتبدلك utasafishika ولا يزال العبد بخير ما كان ناظرا لموقفه بين يدي الله عز وجل يوم القيامه بعد مماته ومصيره بعد خير ما دام أتزام na kuona ile siku atasimama mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama baada ya kufa na kule anakokwenda baada yake kuondoka duniani Maadamu ilo jambo liko katika akili yake na nafsi yake na moyo wake basi huyo hata acha kuwa katika khairi atakuwa kwenye khairi tu hakuna kilichouwafanya wengi kurudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala isipokuwa baada ya kukumbuka mauti basi ndugu yangu faidika na waidhika na wale waliotangulia usije wewe ukawa ni mawaidha kwa watu fa sa'idu manit'aba bighairihi Aliyefaulu ni yule anayepata mawaidha kwa wengine washqi manit'aba ghairihi bihi muovu ni yule ambaye wengine wamepata moedha kupitia kwake wangapi tu wabeba tukiwazika tuenda tukizika tukirudi tuwazika tukirudi yani kipi cha tuaminishia sisi kuwa kesho ni mimi ndio nitapelekwa hivo na wewe wawaona wakienda hawarudi ndio mmoja akasema auangalia watu wakienda warudi wamwache yule mwenzao akaauliza wale yuapa maadha watu wake katika kabila la iad akao yamuambia ya mashara ma iyad aina thamud waad thamud na aad wako hapo leo allah amewangamiza kisha akamwambia hawa watu mnaokwenda kule nao aradhu faakamu wameridhia ni kuwapeleka kule wakasema tuishi huku basi khalas amturiku fanamu ama wameachwa wakalala tukule au kurudi tena hivi yani hamuoni kuwa kila mnayempeleka kule harudi hivi mpaka kuna kuna mahali kuna makaburi ile kona ile wanahitaji na itakuwa mbaya mara <laughs> kikupiga kona urudi tena hivi sallallahu alaihi wa sallam allahul musta'an pozika ndugu zetu kila siku na sisi tujisahau kwa kweli tunahitaji mara baada ya nyingine kujikumbusha nafsi zetu kuhusu mauti sana tujikumbushe nafsi zetu kuhusu mauti itatutengeza tabia zetu itatutengeza mwenendo wetu itatutengeza amali zetu tutajiandaa kwa ajili ya akhirah قال سفيان ابن عيينة رحمه الله يقول ابراهيم التيمي رحمه الله مثلت نفسي في الجنه ابراهيم التيمي قاسم نimejichukulia nafsi yangu nikawaza mfano ni kupeponi nikajiweka kama niko tayari ni kupeponi syaingia peponi akulu thimaraha Nala katika matunda ya peponi mbalimbali. Yaani atasawar kwa miti yaliyo kwa peponi. Najiona niko peponi, nala matunda ya peponi, waashrabu min anhariha, na nanwa katika mito ya peponi, mito ya asali, mito ya maziwa, mito ya maji, mito ya pombe, nanu. Wa'aniqu abkaraha, na wakumbatia mabikira wa peponi, hurul nikafikiria na ile staree itakayokuwa peponi thumma mathaltu nafsi fi an kisha nikatoka huko nikajiweka niko motoni sasa akawaza mfano niko ndani ya moto wa jahannam akulu min zaqumiha nala katika zaqum ambayo ndiyo matunda ya watu wa motoni ambao Allah subhanahu wa ta'ala alisema inna shajarata az-zaqumi ta'amul athim Hakika huu mti wa zaqum ndiyo chakula cha watu waovu ovu kalmuhli yaghli fi البutun. chakula gani cha kama chuma liyoishwa katika matumbo ya wale wanaokula taluha kanoo ruusu shayatin yani yale matunda yake ni kama vichwa vya mashetani. Allah apija mfano huu pamoja na kuwa sisi wanadamu hatuwaone shetani. Innahu yarakum wa wakabiluhu min la taraunahu Lakini mbona apige mfano huu Kuwa matunda yake kama vichwa vya mashaitani? Kwa sababu mwanadamu alivyo katika akili yake tuye Atasawar kwa shetani atisha sana. Vile alivyoumba mwanadamu iko hivyo. Na ndivyo ilivyo kweli shetani atisha na katika rehema ya Allah juu yetu ni kuwasisi, hatu Wewa unaji kuwa sisi hatuwaoni mashaitani wewe unaonaje ingekuwa ona alkhubuth wal khabaith ikiingia chuoni wafikiria ungeingia kikweli yani yani umesahau tena wale watu ambao wana kuzembea sunna tu aingia tuwajivurumiza tu chuoni naona jamaa amekaa pale ndo wafanya vitu vako eh ang'aa kuangalia hivi akutoria machu hivi eh. wafanyaje wewe ah, na leo nkula nini we eh? We utakaa pale. Wallahi katikati ya, ya haja yako tutokambio. Lakini rahmatan bina Allah akaturehemu waoni Pengine umekaa naye we humuoni. Yuko na wewe pale na we humuoni. Umesahau kuleta dhikri ya kuingia chooni yuko na wewe amekaa pale. We humuoni. Allah ametuhifadhi macho yetu Lakini kila mmoja wetu awaz wewe weza kumwona mtu katika kiza usiku tu a toka mbio naona ah, kama kitu hivi hakuna chochote lakini aogopa basi anahofu naaso ikiwa mtu tauhidi haijakita mizizi katika moyo wake huwa na uoga uoga wa vitu ambavyo havina maana yote aogopa miti siogopa kitu gani aogopa vitu akiona ah, mfuko tu umeruka hivi aogopa je yange shetani huyo wale wanaofanya kazi na mashetani tu ukiwaona watu wengine waogopa wachawia waonaje ukamwona mchawi usiku aruka nawezekana shetani ambeba yaruka zile mbio utakazotifua hiyo jeu huyo shetani mwenyewe paluha ka'annahu ruuhus shayatini sama ni kama vichwa vya shetani fa innahum la akiluna minha waweza kusema atakula vipi sasa tunda la tisha namna hiyo allah asema hakika si venginevyo. hakika tena zikae kwa taukidhi nyingi fa innahum la akiluna minha watakula wapende wasipende watakula matunda yao ya zakum famadi un minhal butun tena watakula wajaze matumbo yao motoni huko Asema Ibrahim Taimi akulu min zakumia ya wa ashrabu min sadidihha Nikajisawir niko nani wa usaha wa watu wa motoni wal a'udhu billah moto nani usaha na iwanwa fasharibuna 'alia min alhamim fasharibuna shurbana him mtakunwa kama ngamia walionakiwa kama mbaya ni majibaridi moto faqat ta'am'a'ahum wa kin matumbo yao yatakatika yaanguke kwa nyuma yani yale maji yalivomo moto ya motooni ya yatakuwa akiwakata kata matumbo kisha warageshwa vile vile wanua tena ndo shughuli yao wal'a'udhu billahi minan nar qala wa u'aliju salasilaha wa aghlalah huku nimefungwa na sidisili na yale yanaofungwa na watu wa motoni katika shingo zao na mikono yao mimi nimezuia hivi zile silisili nimefungwa fi silsilatin dharuha 70 dhiraa'an Dhira amefungwa fungwa na hakuna kitu kama mtu yuwachomwa kisha hawezi kuutuliza ule mwili wake na ule moto bimaana yuwachomeka hawezi kushika ule mwili wake si mfahamu hapa duniani ukichomeka raraka utapiga piga Ukipige kidogo pata nafuu, sio. Sasa kule nafu hiyo hamna. Wewe wachomeka huko umefungwa, wahisi ile adhabu kisawasawa iyadha iadza billah. Nikatasawwar, fi nafsi. Baada ya kuwaza hayo, nimewaza nikiwa peponi, nikawaza nikiwa motoni, kisha nikaimbia nafsi yangu, e nafsi. Ayu shay'in turidin? Hebu nikuulize nafsi yangu, wewe unataka ipi katika hivi viwili? wataka pepo ama wataka moto ajiuliza nafsi yake قالت Nafsi yake ikamjibu Ukiwa katika hii adhabi ya motoni uridu an uradda ila dunya salihan ikiwa hii hali ya motoni ni hivi natamani niregeshwe duniani ili nifanye mema Adhabu na tamani nurudi duniani nifanye mema. Ala qultu fil omniyyati fa'mali. wewe uko katika kile unichokitamani Saa hii uko ndani ya kile ambacho utakitamani. Fanya amali kabla haijafika wakati ukatamani. Sasa hivi uko duniani fanya amali Lau kama mmoja wetu atajiuliza nafsi yake, waonaje wewe uko kaburini umezikwa, halasi. Ushafariki. Kitu gani utakachokitamani? sema nitatamani nirudi duniani ikiwa ni mwema ni ongeze mema na ikiwa ni ni uovu nitubie kwa Allah nirudi kwake basi we hujafika kwenye mauti bado huko duniani fanya hivyo jitayarishe kwa ajili ya akhirah ukiwa hapa kwa kukumbuka mauti ni sababu kubwa sana ya mtu kutengeneza nafsi yake na kuitakasa Allah hisivyo ikiwa mtu haikumbuki akhirah na akumbuke mauti basi aweza kufanya vituko vya ajabu sana aweza kufanya mambo na mabalaa na sallallahu alaihi wa sallam wallahu almusta'an naktifi bihadha alqadr sallallahu an yuthabbitana ala alhaqq hatta nalqahu huwa radi anana Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi